One day every time I look you are good gone one day aangeskakel by Net Radio SA. Net Radio SA met ons webwerf www.theworldwidewebradio.web. netradio.co.za. Op die webwerf vind jy al die nodige informatie rondom hier die internet radiostasie wat wêreldwyd uitsaai. Inligting soos Die name van al die omroepers, programme wat hulle uitsaai en ook die tye van uitsending. Dan is daar ook ons archief, daar kan jy gaan rond snuffel vir vorige programme wat eets reeds uitgesaai is. En dan sommer online luister of jy kan het aflaai en op daar die manier daarna luister. Op luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai uit Airene, stad van vrede, Pretoria, Suid-Afrika. En ons program Oordenking, ons Oordink, Godse Woord. En of jy nou hier in Suid-Afrika aangeskakel is, een van ons stede, dorpe, platteland, plaas, en of jy in die buitenland luistert, Ewe welkom, baie baie welkom baie oordenking Fokuspunt Godse woord, ons oordink Godse woord Bepyns dit, ons mediteer daar oor So die woord van God met ons kan praat En wanneer God praat, gebeur die dinge Wat God wil hee, wat moet gebeur So verander hy ons, want hy het Sel vir ons gesê, sy woord is levend, krachtig, skerper as enige twee snuidende zwaar, dringdeur tot die skuiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is een oordelaar van die gedagtes van die hart, soos mens eerlik voor God kom sit en ontspan, rustig wees, aanbidend Praat God met ons, herskip ons, restoreer in ons en ek is oortuig daarvan, dit is die rede hoekom jy ingeskakel is, hoekom jy luister jy is om hierdie specifieke rede om wat jy vertrouwe het in Godse woord in sy skippende woord, herskippende restoreerende woord wat hy gebruik om hele ganse skipping aans en te roep en dit ook so te onderhou en in stand te hou. Alles het dier die woord ontstaan en niks het ontstaan het, het sonder die woord ontstaan het. Daarom is ons bevoorig dat ons nou kan luister. Maar ons moet ook met God hier die saak opneem en kom ons bid saam. Hemel vader, God van Abraham, Isaac en jakob God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees, Heere, ons ambid u as God en as ons Vader en as ons vriend. Baie dankie dat ons in gebed na u kan kom. En vir die eerstens baie dankie sê vir al die goeie gaves elke dag uit die Vaderhand, alles wat ons onverdiend so ontvang, baie dankie Heere, baie dankie dat ons gezond is, dat ons kan luister, al in tye soos hierdie wintertye, is ons nog meer afhankelijk van u, om vir ons te help om gezond te bly. Vader, ons bid dat u ons sal help, dat ons die woord sal hoor, Soos wat hy dit ook in openbaring in die briewe wat Jezus gedikteer het aan Johannes sê, laat hom wat in, hoor, laat hom wat in oor het hoor, wat die gees aan die gemeente sê. Ons wil graag, sê spreek jyre, so Samuel dit gedoend het, spreek jyre want u diens knig en u diens macht, ons luister. Ons bid ook, Vader, vir die verkondiging hiervan van u woord. En bid ek dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behaglik sal wees voor u aangezig. Koe Heere, my rots en my verlosser. Amen. Ek wil wees rustig en dat u rustig kan ontspan ergens ken dat ek rustig sit of achter oor of le. En mag ons jymmelse vader jou bedien met sy kostbare woord soos Jezus dit vir ons gesete mens kan nie van brood alleen leef neem. Maar van elke woord wat het in die mond van God uit voortgaan. En ons wil graag met die verder stap op die pad van saligheid, weg van saligheid soos wat ons dit in die tempelmodel het, maar nou moet ons weer die tempelmodel strekweier is die tempel self, hier die model van voorhangsels wat ons het, en die water wat daar is, misschien moet ek maar net begin van waar alles begin in die voorhof, jy weet mys die tempel bestaan uit drie dele, Voorhof, die heilige gedeelte en die allerheiligste en hier in die voorhof die altaar, koper altaar en dan die koper see en dan daar achter die voorhangsel in en as een mens kyk na die model van die exodus waar God die mense onder Mooses uitgeleid die beloofde land in dan sal jy sien alles pas weer in by Paradise Last en Paradise Regained. God is bezig om hulle terug te neem waar hulle uitgeval het. En so kry ons dan die heel eerste groot water waar dier hulle moest beweeg was die roodse wat God moest kloof en dis dan is symbool van die mense doop. Water, doop dan was daar die beweging door die woestijn, totdat hulle weer dier water moest beweeg dier die Jordaan, wat weer een type is van die doop, maar dan die doop met die Heilige Gees. Nou so moet ons dit, hier die pad sien, wat in een groot prentje vorm eers is, en nou meer klein is, in die vorm van die tempel met sy voorhangsels, en daar het ons met die eerste doop dan te doen, by daar die eerste voorhangsel, voor die mens daar ingaan, sien die mens die altaar, en dan die kopersie wat die symbool is van die doop. Daarom sê die Hebraeer briefskruiver, ons kan nie, nie blij by hierdie begin, van die prediking nie, ons kan nie daar by stilstaan, ons moet voortgaan, tot die volmaakte, en, ek het nou al, in die Afrikaanse vertaling, die 1933-53 vertaling, vir jy dit so gelees, vanaf die, kom ons kyk die twaalfde vers, van die vorige oorstuk, oorstuk 5, want, hoewel van weer die tyd, leraars behoor te wees, het jylle weer nodig dat die mens jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En jylle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spuis nie. Want elk iemand melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid, omdat hy een kind is. Maar vaste spuis is vir volwassenis. Vir die wat geestes geestesvermoens besit wat hier die gewoonte geoefen om goed van kwaad, te onderskui, nou wat ek nou wil doen is om vir jou nie Engelse vertaling, maar die 26 translations, omdat ons nie haastig moet wees nie, ons moet nie te haastig wees om daar achter die voorhangs in te gaan, mens moet mooi versichtig kyk, na die dinge wat vooraf aan ons voorgehou word. Nou die 26 translations is 26 verskriande vertalings, Engelse vertalings in 1 Wat mekaar so vers vir vers is, as ek so gelees, dan beweeg ek van die King James vertaling na die ander vertalings, waar dit van die King James verskil, net terwille van diepte, variatie, so dat ons sien, een vertaling is nie volledig nie, kan nie alles weergeen nie, dit is net die moendlik om in een vertaling alles weer te gene. So ek gaan stadig lees, so dat u mooi luister. Ek lees vanaf vers 12 in die vijfde hoofdstuk van die For when for the time you ought to be teachers For even when you ought to be teachers by reason of time For though you ought on account of the time to be teachers Though by this time you should be teaching other people For whereas, considering the time that has elapsed, you ought to be teaching others. You have need that one teach you again. You again have the need that someone teach you. You will need someone to teach you once more. You actually need someone to teach you over and over again. But instead, you have dropped back to the place where you need someone to teach you all over again. Kom ons dank daar. Die skryver sê ons behoort van vir die tyd, wat ons nou al gered is, en dat ons hier die eerste beginsels gehoor het dier die prediking heen, behoort ons nou al in staat te wees om ander te leer. Which be the first principles of the oracles of God? The rudiments of the first principles of the oracles of God? The rudimentary principles of the divine revelation, the very elements of the truths that God has given us about the first simple rules of God's revelation, the elementary beginnings of God's lessons, the very alphabet of the divine revelation. the ABC, Of God's revelation to men. Heet maar, sê ons begin in die school en leer ons pas die alfabet, ook as jy iemand die nieuwe taal aanleer. En leer jy maar, eerst begin jy met die alfabet en so moet die studenten daar in klas sitte. So is in Afrikaans dan in Engels, moet jy maar A, B, C, A, B, C en so aan, tot jy die hele alfabet kent want jy kan niks lere as jy nie die alfabet het. Nie. En dis wat hierdie skryver vir ons sê, ons kan nie by die alfabet bly stilstaan. Nie. Maar die probleem is, jy kan nie, jy kan nie ergens jy gaan as jy nie die alfabet het. Nie. So gaan ek maar elke jaar met studenten, Grieks en Hebreeus, en dan begin ons bijvoorbeeld nou in Hebreeus met die alfabet, dan moet ek maar eers sê, Alef, Bet gimel dalet heh vav zayin git tet jot kaf lamed mem nun sameh ayin pe tsade qof resh shin shin tau Nou klink het maklik, maar nou moet jy dit self doen. En as jy dit nou klaar kan opsê, dan moet jy dit nog skryf ook. En het is helemaal anders, het lyk helemaal totaal en al anders. In die Hebraaus begin een mens bijvoorbeeld aan die rechterkant. Begin jy te skryf, jy skryf langs. Van die rechterkant na die lichter, laan die linkerkant toe. En dan sê ek vir die mens, ons kan hersen gaan as jy nie tegen morgen nie die alfabet ken het. Maar dan moet ek maar net weer vir jou die alfabet sê want ek moet nou vir jou woorde begin leer, en dan moet ek vir jou sinniekies aan mykaar sit, en vir jou leer hoe bouwe mense sin, en hoe maak een mens een woord, waarvan jy die wortel het, sit jy voorvoegsels en achtervoegsels en invoegsels in, om die woord sy betekenis uit te brei. Ach, en dan kan een mens nou sien, hoe een gesakkel is dit, dat sommige studenten tegen die heel einde van daar die jaar weet hy nou nog nie, die alfabet nie. Maar wat dan? Dan moet jy weer van vooraf begin. Dis kan ons nou nie enige vordering wees nie. Daarom dat die Hebraer briefskrywer vir ons sê, ons kan nie staan by die alfabet nie. And I become such As have need of milk and not of strong meat. Have need of milk and not of solid food. And need again to be fed with the milk instead of with solid food. And you have come to require milk instead of solid food. And you have gotten into such a state that you are in constant need of milk, instead of solid food. You have become people, who need a milk diet, and cannot face the solid food. Nou kom ons maak het nou op ons self van toepassen, kom ons even ons self. Ek wil nie net melk drank neem, ek wil vaste spuis Ek wil nie net die ABC ken nie. Ek wil ook woorde leer en ek wil ook sinniekies leer en ek wil leer wat dit beteken. Ek wil dieper in die betekenis van die woord ingaan. Want as jy net die ABC ken, kan jy nie lees nie. Jy kan nie verstaan wat jy lees nie. Jy kan dit eerst begin doen met syntakses Maar jy woorde neem en met die leksie kon werk en die betekenis van woorde kry en sien hoe jy mens werk met die wortel met voorvoegsels en achtervoegsels en wat is die voorvoegsels die betekenis en die achtervoegsel en die invoegsels om te kan ontwikkel en uit hier die baba stadium uitbeweeg tot in een volwassen In die volwassen beeld, die volwassen gestalte van Jesus Christus. For everyone that useth milk. For everyone that partaketh of milk. For everyone who still has to take milk. For everyone who is limited to milk. For those who have milk for their diet. For anyone who continues to live on milk Is unskillful In the word of righteousness Is without experience Of the word of righteousness Are imperfectly acquainted With the doctrine of righteousness Is not accustomed the word of righteousness. Is inexperienced in the doctrine of being righteous. Is inexperienced in the message of right doing. Is unacquainted with Christian teaching. Knows nothing of the teaching of righteousness. Does not know what right is. Doesn't have any experience. To talk of what is right. For he is a baby. He is an infant. He is still an infant. He is a mere baby. Simply has not grown up. or he is a mere infant. Not able to talk yet. Jo, dank my kie daar aan. Maie mense, gaan maar net kerk toe, dis maar net een ritueel, gaan maar net, gaan sitte in die banken, luister preek, maar groei niks, daar nie een groei nie, daar is nie een interesse in Godse woord, in die diepere dinge van Godse woord nie, bly maar net by die eerste beginsels, en sommige mense, kom eindelijk nooit ees by alle eerste beginsels uit nie, want jy die ABC, kom ons en ons praat van die ABC, die ABC is ons nie die hele alfabet nie, dis net die A en die B en die C wat van D, J, F, G, H, E, K, L en M, O, P, K, S, D, E, V, W, X, X, Z ons moet dan het ons nog maar net die alfabet dan moet ons begin lees ek kan nog kan onthou terug, daar terug in sup A, graad 1 my Afrikaanse leesboek, wat begin het met, tis in die Jesus, dan Daan, my naam is dan Daan, Dan Sus, Sus, my naam is Sus, Sus, en, Boef, my naam is Boef, Boef, en so meer, en so, moes jy nou maar begin om te lees, oor en oor en oor, tot het ek nou, soos vandag sit ek, hoeveel jaar het geleer is dit nou, maar dit is daar ingeprint, en ek kan dit nou nog amper opse, wat daar staan in die boeken, maar met Godse woord, moet die mens nie net die woord kan opse, nie, mens moet het leef, die woord van God is anders, is een gewone boek, gewone boeken is net een klomp kennis, Godse woord is een skippende woord, God skip, maar die skip nie met ander woorde nie, Hy skep met sy ee woord, Godse woord, daarmee herskep hy en restaureer hy, bou ons op en herstel ons soos wat ons tevore was daar in die tuin, voor ons daar uitgeval het. Wat strong meat belong to them that are full age. But to such as are mature pertaineth the strong food. But solid food is for the grown-up people. but grown men can be can take solid food. The solid food is for the Christians of mature faith. Even those who by reason of use, have their senses exercised, To them who by reason of habit Have their organs and perception well trained Sie sien ons is besig met oefening sehen, Het nie maar net tyd spandeer nie, het is oefening Those whose faculties have been trained by practice Ons gaan hier ons fakultiete oefen Our faculties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 Die spel hoor. To discern both good and evil. Want anders weet jy nie wat is reg en verkeerd nie. Hoe sal jy dit weet? Kan nie sê ek het my, my ma en pa geleer wat is reg en verkeerd nie. Jy kan nie sê ek het het geleer in die school waar ek school gegaan het wat reg en verkeerd is nie. Hoor al op hierdie aarde, wissel al daar die begrippe van wat reg en wat verkeerd is. Van een land tot een ander land, van een nasie tot een ander nasie, van een, een kultuurgroep tot een ander kultuurgroep. Wat is reg? Wat is verkeerd? Dit het Godse woord wat vir jou dit kan leer. With a view of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 Voortgan, tot in die volmaakte. Ons kan nie bly by die eerste beginsels nie. Ons moet achter die voorhangsel ingaan, maar een mens kan nie roekeloos daar ingaan nie. Dit met groot ergens nadenkend, ons swak hand in Godse hand, en omdou ek self stap saam dis nie asof ek hier van bo af Peter Weterig vir jou sê wat jy moet doen nie dis ek, ek nooi jou eindelijk maar net om saam met my te stap en die dinge te doen wat God van ons vraag om te doen ek sal dus my eie leven aan jou voorhou ek sal vir jou begin vertel hoe Godse woord met my gepraat het en hoe daar bekering plaasgevind het en wat dit beteken, wat is die betekenis van bekering die Griekse woord metanoeo metanoeo beteken om anders te denk is een verandering in jou denkproces In die begin het die mens gedink oor hierdie wereld en al hierdie goed wat hier op die aarde plaas en al die dinge wat ander mense doen is nou vir jou so wonderlik en you compete with the Joneses. Jy wil ook soos hulle wees, jy wil ook dit doen wat hulle doen en al hulle successe en goed hier op die aarde word nou as voorgehou as een standaard. Tisentuit sê die Bible, wat sal het jou help as jy die hele wereld gewen het? en aan jou siel skade lui. En mense is so geneig om net al hier die dinge wat een sukses op die aarde is, wat so like typisch menslike dinge, wat mense gedoen het, asof dit nou een verskrikkelijke sukses is. Die sukses lee nie daar in nie, die, die, die sukses lee in jou gees, wat inwerk in jou siel en lichaam en een transformatie teweegbring en dis God wat in ons daar werk omdat ons in Jezus' voetspore stap want hy het gesêk is die weg waarheid en die lewe niemand kom na die vader behalwe dier my nie want hou, ek gaan hier mee stop ek is die weg die waarheid en die lewe niemand kom na die Vader behalwe door my nie. Ons moet, dis in Jezus' voetspore stap, en jy kan nie in Jezus' voetspore stap, as jy nie aan sy volwasse gestalte gelijkvormig word nie. Anders kan jy het maar nie doen nie, hoe kan jy dit doen? En gaan het maar jou eie pogings wees. So ons gaan stap vir stap, en God vraag, God die Vader om ons te help, dat ons optrede soos die van Jezus sal wees, waarin hy God die Vader wel behaai het. As God die wel behaai het in jou, dan is dit nie nodig, dat hy jou moet tig tig Dan gaan hy die hele tijd vir jou mooi so, mooi so, dit is die normale leerproces. Kan het onthou van sub A af, letterkies wat ek moest maak, en as ek die letterkies rege maak, dan sê die Heer mooi so, mooi so, En as dit nie recht is, dan sê is nie recht nie. Kan sê, mys nie vir jou sterretje gee, en jou sterretje vir jou kop plakke. Dis mys nou iemand helemaal die mekaar te maak. Opvoedingsproces werk nie so nie. Ons moet die goed recht doen. En al wat ons kan recht doen, is wat God ons mee help om dit recht te doen. Daarmee groet ek jou nou weer hiervan uit Ireni, die stad van vrede, in Pretoria, Suid-Afrika, tot een volgende keer. Shalom!